Apa yang kita pelajari dalam pertemuan lalu? 6. Nah, mengenai Gafar, yaitu 6. Nah. Apabila sengaja Apakah farahnya Toib, jenis-jenis kafarah itu sifatnya pilihan ataukah berurutan Berurutan Dasarnya Siapa yang membantu? Dasarnya bahwa kafarah itu berurutan Ya, Bu Akhir? Hadis lebih hurera. Yang mana? Yang mananya ni? Nama siapa yang membantu? Rabbal Adhollah. siapa siapa nama sahabatnya Hasan Farhan Salamah bin Sakhr al-Bayadi ya yeah. Langsung Saum Urutan pertama Saum 2 bulan berturut-turut Nah. nah. Dasarnya adalah hadis tersebut yang kita pelajari tentang sahabat Salamah bin Sakhr al-Bayadi. Yang menggauli istrinya di siang hari bulan suci Ramadan dalam keadaan sengaja Nabi SAW menyebutkan satu demi satu dari tiga jenis kafarah tersebut Ketika jenis yang pertama memerdekakan budak Disebutkan dan sahabat tersebut tidak mampu Maka berpindah pada kafarah yang berikutnya Saum dua bulan berturut-turut Ketika ia tidak mampu Maka Diberikanlah Kafarah jenis ketiga Yaitu memberi makan Fakir miskin Baik Setelah itu apa yang kita pelajari Taufik Allah, apa lagi yang kita pelajari kemarin? Bolehnya Seseorang ma, Mengeluarkan kafarah Untuk keluarganya dalam hal ini Memberikan makan Kapan itu? Boleh Kapan bolehnya? Kapan bolehnya? Wabtus Salam Ketika tidak didapati lagi orang miskin Yang akan dikeluarkan kafarah untuknya Kecuali dari kalangan keluarga sendiri Dalam kondisi seperti ini boleh Kafarah Diberikan kepada keluarga sendiri Sebagaimana yang terdapat pada sahabat Salamah bin Sohkur al-Bayaudi Dalam pertemuan yang lalu pula kita telah mempelajari beberapa faedah penting dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Seputar permasalahan Saum atau pembatal pembatal Saum Siapa yang menyebutkan? Ya? Ijma, ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Dalilnya Ijma' saja atau juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah juga. Berarti dalilnya ada berapa? Ada tiga. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' nah. Kemudian apa lagi? Wanita Wanita yang haid tidak boleh berpuasa Wanita yang haid tidak boleh Berpuasa Puasa apa ini? Puasa Ramadan selain Ramadan Dan juga puasa sunnah Dan mengkodok Mengkodok puasa Ramadan Kapan? Mengkodoknya? Setelah atas kita lihat Ya, Di luar bulan Ramadhan Bersih dari haid Belum tentu di luar bulan Ramadhan Bisa saja Haidnya di awal-awal bulan Ramadhan Sehingga masih tersisa sekian hari Jadi bulan Ramadhan Baik, apa lagi? Ya Masuknya air melalui hidung dapat membatalkan shom. Masuk ke mana ini? Masuk so, ke kerongkongan. Iya. E Berdasarkan hadis, apa? Wabaleh fi al istinshak illa antaku nassaima dan bersungguh-sungguhlah ketika istinshak menghirup air dengan hidung saat terhutu kecuali di saat engkau dalam keadaan berpuasa. Bagaimanakah seorang yang berpuasa lalu bermimpi mimpi basah? Tidur siang lalu mimpi basah. Apakah saumnya batal ataukah tidak? Iya. Tidak batal. Padahal dalam kondisi keluar mani. Tidak apa-apa. Kalau tidak mimpi basah, tapi keluar mani, istimna, istimna, membatalkan puasa, mengeluarkan mani, tanpa ada unsur syari, bukan mimpi maksudnya, di bulan suci Ramabon, Keluarkan dengan sengaja Menurut pendapat jumhur ulama Membatalkan puasa Walaupun ada sebagian ulama Menyatakan tidak Batal puasanya Namun pendapat jumhur ulama Kebanyakan dari para ulama bahwa puasanya batal Bagaimana dengan Seorang yang muntah ketika berpuasa, ketika sholm, apakah sholmnya batal ataukah tidak? Ambo ada ya? Nah, Mbak Eddy. Tidak, tidak batal Kalau memuntahkan diri dengan sengaja Sengaja memang Mau dimuntah-muntahkan Bukan muntahkan kerana kebetulan Tidak juga Jadi muntah baik disengaja Ataupun tidak disengaja Tidak membatalkan shawm Ada pendapat lain? Abu Umar kalau disengaja badan. Naam. Baik, kita lanjutkan sesuai dengan sisa waktu yang ada. Sisa berapa? Pukul 09.00 ya. Insyaallah. So. Dua menit, mudah-mudahan bermanfaat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Wa ammal quhlu" والحقنة وما يقبر في الإحليل ومداوات المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول ولو ذكر ذلك La'alimahu as-sohabatu wa ballaguhu al-ummata kama ballaguhu sa'ira syar'ihi. Dan seterusnya. Wa'ammal kuhlu adapun kuhul. Celak mata. Ini topik pembicaraannya masih berkaitan dengan saum. Dengan puasa. Adapun celak mata. Walhuknatu dan suntikan, orang sakit yang biasa disuntik Huknah, suntikan Wama yukparu fil ihlil Dan obat yang diteteskan pada ihlil Ihlil ada dua makna Makna yang pertama adalah lubang kencing, saluran kencing Mungkin sakit tertentu, pengobatannya Lubang kencingnya ditetesi. Ma'ana kedua dari Ihlil adalah lubang yang ada pada puting bayu darah. Wa mudawatul makmu mati walja dan pengobatan yang berkaitan dengan makmu berkaitan dengan usus walja ifah dan penyakit dalam yang tentu pengobatannya tidak dengan Meminumkan obat atau memakan sesuatu Tetapi melalui jalan lain Fahadha maka ini termasuk Perkara-perkara yang diperselisihkan Di kalangan ahlul ilm Faminhum maka di antara mereka ada yang memandang Lam yuftir bishayin min dhalika Ada yang memandang ini semua tidak membatalkan Saum Bapak makai celak Kemudian suntik kemudian juga obat yang diteteskan pada ihlil tadi, kemudian pengobatan-pengobatan penyakit dalam, baik itu usus ataukah yang lainnya, dengan cara yang tidak makan obat atau minumnya, maka sebagian ulama menyatakan, ini semua tidak membatalkan puasa seseorang. Waminhum dan diantara mereka, ada yang berpendapat bahwa, itu semua dapat membatalkan saum, membatalkan puasa. Lalu Syekhul Islam menyatakan wal abhar dan yang jelas dalam permasalahan ini pendapat yang kuat dalam permasalahan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu la yuftiru bi syai'in min zalika. Bahwasanya itu semua tidak membatalkan saum. Seorang ketika saum pakai celak Maka Saumnya tidak batal Seorang ketika Saum Kemudian sakit lalu disuntik Untuk sakitnya tersebut Maka Saumnya tidak batal Seorang yang Saum sakit Yang kemudian pengobatannya Dengan cara diteteskan Pada saluran Kencingnya atau saluran puting susunya maka saumnya tidak batal. Demikian pula pengobatan penyakit dalam. Dengan kriteria yang sebelumnya disebutkan, maka menurut Syekhul Islam ibnu Taymih rahimahullah, semua itu tidak membatalkan saum seseorang. Apa dasarnya? Soal dasar-dasarnya akan kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Pertemuan yang akan datang. Nah, siamnya sudah lewat, ngomongnya sudah bingung akhirnya. Lewat empat menit sedar. Ilahuna darusuna wa salallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. alamin.